Alam al-rijani, un-na'u al منار Aqmarul laadi, man-harul hudati Alam al منار un-na'u al-hayati Aqmarul laadi, man-harul hudati Obu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 ايا من تسامى وخلى جرى العمر يمضي ورا من تراما <تصفيق> الحمد لله نستهديه نستعينه ونستهديه نعوذ به من شرور انفسنا الله فقد هدي هوم يتن هؤلاء هم الخاسرون الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبد الله ونبيه ورسوله أدى الأمان وضلنا بالسالة ونفتح للأمة وتشفت الله تعالى به الظمة وجاهد في الله حب جهاده حساية أبنى لما بعد سين عصر سلام الله تعالى أخذ الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشغل أمور محتساتها وكل محتسة بداعة وكل ثلاث ضلالة وكل ضلالة في النار ثم الرضا اسمك هذا لذا ćemo govoriti u ovom predavanju o nekim proputima koji se tiču namaza u džematu ili se tiču određenih svojstava namaza u džematu prvo pregrada imama je pregrada muktedijama koji su iza njega i po većine ispamskih čenjaka imam koji ima pregradu namazu muktedija koji je pristao da kanja iza njega akođer ima tu istu pregradu odnosno pregrada između njega i njegova pa nam ova stvar ukazuje na nije ništa a konekt proje između i mame i njegove pregrade ono što precjeća namaz spanjačima biće ispravan namaz oni mako i pristaju iza i mama iako nešto prošlo između njih je kaže jedno Abbas kako bileže Bukhara je muslim kanjao je poslanik sallallahu alaihi sallam na mini a ispred njega nije bilo zida Znaš šta nam ovo ukazuje da ispred njega nije bilo zida? Molim? Da nije šta? Da nema? Preglade ste sebe Jel ukazuje da nema preglade? Ukazuje da nema zida A počinjemo. Moć. Pa, sa hadisom korak po korak. Kaže Ibn Abbas: Došao sam da milujem Poslanik, pa rekao sam: a ispred njega nema zida." Šta hadis, šta hadis potvrđuje? Da ispred Poslanika, sallallahu nema zida. Znači, nema pregrade. Pa zašto znači on kada kaže nema pregrade? Da baš sebi u Arab. Ko je imao znači najčišći arapski jezik? Idao je kaznati, znao je šta znači nema ispred njega zida, a nema ispred njega šta. Poslanik poslanim kada kaže: "La ta'taqbu al-muhrimatu wa la talbasu al-qafadin." Jana, kojaj ih shaham, neće stav da si nikab. Ako da je zabranjeno pokriti lice. Zarim? Ne. Ne kaže, na šta kaže? Da je zabranjeno staviti nikab a poslanik s.a.v. je sa znao kazati neće žena dok hrvim ram lice, ali tako? Pa nije to rekao, nego rekao neće daći šta? Ihram, da, a, nikak, zato što nikak pilijepi za lice, kao što je ukazite pilijepi za ruku. Od neće daći što odići. A nije kazao da bih ne pokusiti ruku, jer da bih ne šta? Lice. Tako je ovdje, došao sam a poslanik s.a.v. je sa znao kazati, na njini nema ispred njega zida pa sam prošao ispred jednog djela sapa i sa pa to niko nije osudio od djecu to niko nije osudio od djecu ja. niko nije znači se bunio Šo znači da je to bio poznat pod i kod saba taj ikod, to sam nikad saba sad nam jer on je vidio svoje sabi koji ne znači su šta namazu padao je to je od samo poslaniku sallallahu alaihi i nikome drugome ljudi. I duže star ako nešto prođe ispred imama što presjeti namaz a presjeti namaz je samo onikom koji su izda šta ima. Kako je došlo? U hadisu poslanika sallallahu alaihi da presjeti namaz a šta pa Pagarat i, i žena To troje znači presvjeta namaz ja. <clears throat> Šta znači presvjeta namaz Oko toga je razilođenje među namaz Između oni koji kažu kvari I oni velikog dijelavčnjaka Koji kažu umanjuje od natrede Da presvjeta u smislu da kvari. Tu je razlika Znači da li presvjeta ili kvari Tato da poslanikstva Allah sveme nije dozvolio nik kada da nešto prođe između njega i pregrade tok je paняўle od njega pa je nefilter tkanjao taj mazid pa je jela ovca da prođe u tu pregrade cipotnja ispred njega za njega znači pregrade pa je primitao te zidu toliko dok nije priljubio svoj stomak na zid pa je što iz njegovih noći Pa znači imam ne do dozvoti da neko prođe ili čovjeku mi tajnja šta to je jedinečno ne smije dozvoti znači da neko, pro, da neko prođe iz njega i, i pregledi Dalje, propis izgovora bismine na glas, na mažu Ovo je pitanje koga su se papihi radišli i raziloženje je veliko pa su raspravljali oko njega i pisali posebna dijela o ovom tikskom pitanju. No međutim, kada se sagleda, vidimo da se razilaze na dva mišljenja. Prvo mišljenje učenjaka koji kaže da je sumne da se bismina izgovara u sebi, i to je stav hamdelijskih učenjaka, prije njih anepijskih, i odabro ga je šehol Islam ibn Tejmije kaže imam etirmiti i ovo je mišljenje većine islamskih učenjaka od vremena sahaba poslanika sallallahu sveme Sabiina i oni nakon njih od njih se u Bekr i Omer i Osman i Alija <kluh> on je ga imao muzir šta je to bilo muzir <kluh> o, mišljenje govorimo o i spominje ga, njega koga, mišljenje, spominje ga imam muzir, da bi mogli razumjeti, znači, šta spominje? Spominje ga imam muzir od ima Mesavida radijalahu anu'o, i od Zubaira, i od Amara, i to je sam imam Rauzajja, i Seuria, i imam Mubarak, svaki od ovih imama je škola, sikha za sebe, i Mubarak, i imam Rauzajj, i وليد ودي <تصفيق> ايه في الفاتحه ده حديث سنه عن مالك ده في صحيح البخاري سنه ايهابو بكري عمر ده صغنالي ده سو بدايه اللي بتبدا الحمد لله رب العالمين فتي الحمد لله رب العالمين صفته هو يقول عليه البخاري مسلم اوليات مستمسائيه da ene srekao, panjao sam iza poslanika iza poslanika sallallahu alaihi wa srlame jebu beka i omara i osmana pa nisam čuo nikoga nijednog u njih da je izgovorio bisminu nisam va čuo da uči bisminu neki učenjaki pažu ovo se odnosi na učinjanje namaza sa fatigom a ne želi se time negirit učenje čega, bismile kažu bisminu, je učio na a međutim želek kazat samo čino od sura počio namaz. A me želek se začne gledat učenje bismine ispnjena potvrda. Tane, hadith pogadržava Aisha radijallahu ta'ala anha pogadržava muslimu svojme sahihu kaže počinav je poslanik svoj namaz sa tekbirom i sa učenjem alhamdulillahi rabbil alemin. A jednoj drugo šta? Naglas učio, tako, tekstir se tada si naglas i hakihan se uči, naravno je da ta čovjek uči sada kanja džematski, tada si tekstir naglas i počinje učenje hakihan. Pa sažu, ovo kao i tada je ukazuje da poslanica vas neme nije šta učio, i svinu naglas. I isto tako do dokezuju, predojem koja se prenosio od Ibna Abdullaha, Ibnu Mugavtala, pa je rekao, čuo me moj babu, da sam to učio bisminaše, rahman i rahim, pa je rekao, sine, to je vidat. I nisam nikada vidio neko ko sam, nekoga od sahaba, poslal nekoga, nisam vidio da je iko bio a sproži po pitanju, uvođe ja novi stvari vjeru, od sahaba, poslal ko nikada, salallahu alaihi wa srneme. Ja sam sađe sanjao za Ebu Bekom, Jaomarom i Osmanom i nisam čuo da tako nešto čine. Nemoj nikit to činiti. Več je kado tani 한국 reči Welte Rabbil Olimi. tu da uši sueremi. Naj deveriš zway ova. Nad入la, oda iba, je k apologized umjeti ovaq vadajuje zvious illa živantil izgir m questioni ma svalikat ila si I nisu kadaš da�edil sa bilha dice lihnahi. Šta je tr��a alha dice lihnahi? Hadiso الحديث الى الحديث الى <تصفيق> <تصفيق> حديث كل شيء هذا الحديث الان فاي قال الله تبارك وتعالى وصف هذا الحديث كل شيء قد جوان مستميت ودي وديي الصلاه على ما بيني ومغا ربا فكذا قال يا مولاي رب الحمد لله رب العالمين قال وجب شيء الله حمداني عبدي ذهبل يمسموي ما رب فكاجو ده Umeđutim, ovaj hađer bišlji je bio dokaz učenjacima koji kažu da se nikako ne uči bišljena. Ma i takvo mišljenje kod učenjaka, mislim da je u malikijskoj pramorom škole, u Allahutara, ali auto mi je spremljeno, koliko sećam da to kod malikija, da se nikako ne uči bišljena na mali. Isto tako, možemo kazati da nema su njeda poslanik slava kronome, nije stalno učio patihu, a, učio a, I svim u naglas, je nemoguće je bilo da to nazvi Jebu Bekr, Omer i Osman, i Enes allah i Allahan, koji je služio poslanika, svala Allaho srme, deset godina, i bio sa njim na putovanjima, i kaže, še je ono samim u te imi u svojim petvama, kaže, Enes bi hodao ispod nogu deve koju je jahao poslanik srme, tako da bi se kluvačka deve sprevala pod njegovim leđima. Znači, nikada se nije odvajao poslanika srme, pa kaže, nisam ga čuo deset godina, pruži Allahov poslanikatova hrme, po niti je to čuo njegove kući, niti je čuo iza njegove. Drugo myšljenje je da se bismila učinaka, i to je poznati sam kod učinaka Šakijske tanoj škole. Zato četko videte, da dodajte, nekde u Nordan, kde u Siriji, Iđu u dvore, idu ktervi, gdje šafiš uči obavezno Bismillah ar rahman ar rahim, al I na sabah ima kunuta. Kada se digne posle drugog racijata, kada kaže sebe Allah'u mu hamida, digne i dovi, na sabah. Eto je to šafiš, ki mu šmiaka, sugnet. To znači on i to, on to praktiko. Prenosti, no aim, sam <coughs> menjem. Hajde pa je sam iz Beograda i pa je naučio da smi naše rahim. Потом je naučio Fatihu. Poslije rekao gairil magdubi alejhim walad dalin, seta amin. Потом je rekao kada je sada selam, o ljudi. Moj namaz najviše liči na namaz Poslanika sallallahu alejhi wasallam moj namaz, najviše liči namazu poslanika salallahu alaihi wasalam no međutim, neki učenjaci kažu, postoji mogućnost da je Ebu Poere htio da je većina njegovog namaza, ili osnova njegovog namaza da liči namazu poslanika salallahu alaihi wasalam jer je najmoguće da liči tom namazu u svakom znači, pogledu kome smo govorili ranije i pored toga Skupina Ravija prenosi o predaju od Noajma, pa nisu spomenuli učenje čega, bisnile. Imamo jednog Raviju koji kada prenosi od Noajma, kada muđamara, koji prenosi od Ebu Hrere, kaže da je šta, bisnilo, nazva. A imamo skupinu drugu koji prenosi i ne spomenuli šta, bisnilo. Pa jedan potvrđuje, a drugi nisu to potvrdeni a bi ova predaja u određenim slučajevima mogla kod istan učinjaka biti ša iznimna. Zaimao nje dodatak koga nismo spomeli drugi i ja ne mora biti. Je ne mora biti, znači on je između no tim određenih može biti. Danje hadis sa taj radija Allahu kada pita ni kako je učio kako bi bio kiraet poslanika pa je ve rekao bio je medden učio je znači sa družinom da učio bi pa bi otegao ar-rashman i otegao bi ar-rashim znači. je li o jasno predaje je skoči neva bi da bi jesu tako, čuo je znači anas je čuo kako on uči kaže otegao bi to, otegao bi to znači dila bi predaje yes. jasno Jel jasno? I ovima nije se jasno. Šta ćeš ti njima kažiti? Molim? Jasno. Jasno je. Jasno je da se uči šta? Na glas. Jesi jasno. Pa zašto nam ono dobroći ne učiti na Kaže ovako. Kad prave da kaže, pitanje jenes. Kakan je bio terajetno slanika saloseleme? Kaže bio je meden. Jel, prestezao bi, odnosno družine bi pravio. Rekao bi Bismillah ar-Rashman ar-Rashim i ote dao bi ar-Rashman ar-Rashim Zolim mi? Jasno Šta tadiš? Može da ću u uma namaz Čur je ovo Jer odli je kakar je bio kerajek saslanika za rasarama Pa že bio je tako i tako u namazu Nije spomenut Nemamo pravo znači da svi pišemo ovu pedođu da je u nas Srednici na osim U sargumenu direkao kakav je bio operaj posonika posa onomarači se vidlo da će i što jesmo ovdje taj problem pod rukomara dure pacifik su tomi u osnovnom nasu samo reka samo bismillahirrahmani ateni na tebe pa le dobro A isto se tredaje tredaje ko? Ovo je jako titno. Da je o dugo obravljiv, možda bi mogli kazati. Enes nije čuo, ali su čuli šta? Dugi je, tako da, međutim, enes tredaje kaže, nije nikada, i ovdje je enes šta? Potvrđuje, pa negdje ono moramo kazati sa odnosima šta nam imamo. I tako smo pobredili dvije tredaje, nismo nijedno odpis, a jedna je druga je I ustavili njihova značajna značenja, da svaka ima stojenja. je prvi put je pezano za nama, a drugi put šta? Tadja utfara misul počinu svoj namad sa Alhamdulillahi wa bilalameen I nisamču, nikada odmijde izdvora neko šta Bismillahirrahmanirrahim A ovdje taj kaka mu je kirae, taj biho, taj biho, nebdo Tad izdvori bismillahirrahmanirrahim I otteno arrahmanirrahim Išto znači da uva mimo čeda Benovi stokra ali, on nadi odhružil je nebda da je preznes je opanta diktora ila je nači biho uqanta diktora, <perkataolo i> no, o a o pan sa tome as to je nemo buć de to nemu buči je zato što je ns a da je ne povrešim ne takže zato što uzrešene na la te bare pozzala učinio o ce sabebe pouzane i tam na to znači zajem aj tak se nalasta nači na čiko zateve pre so divna abca da je rekao poči ko stanik so o samve svojoj namaj to je ovo ja Može biti točnilo namazica, so bismillahirrahmanirrahim, ali nije tako. Nije naglas, može biti. A i da kažemo da je nadlast, to da je da je. A opet ne može šta Argument je. Yes. Allah pravim da je istavno mišljenje, da se bismillah izgovara u sebi. Onako sebi. I kako se čini po Hanesinskom mesebu, kako se čini po Hanbelijskom i kod većinejca od Kusijaka, da se bismillah izgovara tiho u sebi. To međutim, ako bi ponekad bila potreba da čovjek hrouči bisminu na glas, da pouči ljude da ima bismina, sad što ljude može pojediniti da ne ima kako bisminu, vidimo da ovdje jedno i drugo mišljenje potvrđuje šta? Bisminu. Sama razbuka u načinu iz zvora. Kao aminima. Aminima. Jel' ga iz zvora štihim mi ili Ako imam trebao ono na primjer da se pouči onaj koji ne zna i da se izgora bismila ili koji mišlja da se po njima mesebe, da nije nisam da se izgora bismila, da se govori naglaz i Ali ne samo pouči. kad ima Nathan na maza, ziklio na on s obom. I rekao ljudima, ziklio jedan nama, drugi nama, dva dana, svi dana, rekao ljudima, čuli mene kako sam ziklio, ziklio kako kako sam ne ziklio. I nakon toga šta? Reknu ziklio. Da to bi na uvatarijac kada poučava na ljudi, ne bi bilo je parir. Jer Ibn Abbad prinesi ima Mesa'ju so da Ibn Abbad učio na dženadi, fatihu na dnas. Tega čudov da se na dženadi učio na dnas. Kaže, da poučim ljuda, da znaju da je sunet. Če mi lezim? Če mi lezim? Če mi lezim? Če mi lezim? Če mi lezim? Če mi lezim? Če mi lezim? Če Znači, da poučim ljudi, da znaju da je ona šta? Sunnet. Znaju znači, da baje nas sunneti, da se na džinaziju četati. Na prvom šta? <tipun> znači, da ako bi se poučili, neći nič. To <tipun> tako o tobi, sam došao da panja kao imam ljudima koji su naučili, znači, da da tako imam izdovara, da pa će smatrat sve namazne ispravljenje, ili ovakvim, ili onakvim, ili će nakaviti izbrsku veliku. Ako učim, šala se nam ne smije. Jer je ovdje razlika znači, samo u načinu znači, učenja, a nije, i e, ako kažem, da je osnovan sumjetno šta da se izdovara, u sebi. Jer ponekad te razlike šaria pretvira da bi priječio, znači već veće zlo. Ti kada sanjaš i da šati skog imama, i on kunud čini na taba, činiš za njim kunud. i šta? Činiš kunud jer si dužan da slediš imama. Raziraženje od ovoga pitanja je verifikovano pod našeg pravnika kao jako i nije dogodano čovjeku da zastupa jedno mišljenje i da zbog njega ili mrzi Jer ima neki koji kažu, čovjek je novotar, zašto je novotar, kaže, uči bisnilu nagradu. I kaže ono ti si nagradu. On radi po šta, od dva kugrata, mišljena koji ima po argumentu iz koji se može zaključiti. I on u svakom slučaju ima šta, jednu nagradu. A ti imaš jedan grijeh, doba što se razgleda u čovjek novotar. Zato što sam im to nijekad je spomenuo ovo, ovo, pitanje, u svojim tekvama, Je, kaže, a što se tiče snijepog prihvatanja jednog od dva mišljenja i samo tomoforsiranja koga i smatrući drugog znači da je za kaže to je razilaženje koje nam je zabranjeno u šervijacu. Nema snijepo da ti se treniraš ovo je jače, pojma teba radicu. Međutim, to radi suprotno, kažeš neću kranjati za ili neću. Ja srećam jedna prizika gdje smo imam, nije kranjao, sada on nije učio kunut dolgo šafiška iz sredina, nije učinio samo konut doveri. I čovjek puste nakon konuta i pođe ga lamiti kaže ne znam da li da ponavljam namaz, šta da radi. Znači on tijelog života uči konut. Znači to je taj tasum, to je to slijepo da ti zbog stvari koja je sunnet u tvojom mom sebu, a ti je ne znao da je samo sunnet, a ostavljati deset sunneta u namazu koji sunnet sunnet, pomišljaju tvojega imama, nisi kada li da ponavljam namaz. Znači zato što da da postoje konut, Pa je to znači ovaj sve potežanje pitanja koji kojoj poster razušenje, po kojim ni doslanim. Što je paoino znači mišljenje bude pozivati ubijeti nekog, znači ovaj mišljenje međutim da ga smatra da je ovakvo na nakaz bog tog razušenja, to je kako li šeto sami u jeste kaže, to djaku radi se po Kur'anu, ja radi se po sunnetu. Na ko su suđost argumenti kaže, šta će mogu na to. Ili ste ili ste djelen mezna, ili argumenta koji su, znači jake namjesa reći dobro znači da da spraš nego da mu pojasniš da mu kažeš pa i na to ovako ostao u što na tome mišljenje nego ta nego ta sam ja znači imam Šafija Ferid al-Mas kul mitla Saba Imam Abu Hanifa Imam Malik Imam Ahmed Imam Ahmed ibn Hanbal Safi datut bid'ah imam Šafija nego ta Sokni je zabil'ah da bi znaštinovno da može biti je jezit hudosti. Tako. Morali mu znači da svaki čovjek koji čini na otariu de noza mora čovjek, kupre, znači da svaki čovjeku učini djelo kupiti. Znači moži čovjek učinti djelo svojim ištihadom ono je slučaj zovemo fiskim pitanjem svojim ištihadom učini djelo koje je zna sada istravno i želio je učitihadom šta? Hati istinu i promaši. taj postupak je šta? u šarijetu, novotarija. Ali on nije šta? Mm. Novotarija. A ne može to biti isto. Je li vidanje ruku u ili je nisu ti nije sumni. Pa suprotno mišljaju tome šta? Nije su novotarija. Omeđutim, ne smatruvi se ljudi koji to činje da su novotarije. Jer to je stvar koja prima šta? Ić tihan. Omeđutim, ti nemaš da postupak koju činiš dokaze u tranu i u sumni. Ideš tamo negdje po brdima, osjećuješ drveća, brišeš se po njima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 Arazik kada došla kod mene, našla potput ovih brda imama, čtihadu, i mama koji su išti hađe i i njihovi išti hađe, građen nazdaju za na tog obojajnosti, kaženi da dođe do istine, a nikako da spoj pomogne šta poj, pišino na Ne vjeruje ni ni imao da ti, ili nije ne znači, ovaj namiravao da na selmet. To se naproveo da je njihovi šta? učenice. A da porva ti njihovi ide, izajemo mama šta su govorili? Ovaj Vidjeli bi se da su bili, znači najdalji od a, bilo takvog znači, slijepog ili sliženja ili pristresnosti ili su, nisu nikada nikoga obavezali, znači da su da nisu slijepog Učenje iza imana ima nalazovno. S ovome pitanju mišljenja. Prvo da je da Muktedija neće nikada učiti iza imana. I da se radio noćnim i da se radio noćnim i da se u sebi, nema učenja, znači da imama nije dozirana da se uči. Zato što je učenje imamo, ovo šta? Dvoje učenje. Buk čega onda učiš ako ti da imam? To je mišljenje buha nike. Ma ono drugo koje kaže, uči se na onim namazima na kojim imam uči u sebi, a ne na onim koji uči naglasni. I ovo je sa većina istana učenjaka je Zuhrija i Malika i Mubareka i a po starom mezheru i Muhamada i ibna Hasana Šajbanija učenika i Buhanita i Ahmed i i Hambela i vada Boga i Šekru sanite ime. Oni kažu, znači učiš i za imama, samo kada uči imam ustebi, uči na glaske, ne smiješ učiti, ne no moraš slušati njegovo učenje. Ima sveće mišljenje koje kaže, učiš i za imama uvijek, bilo da uči na ili da uči ustavi sebi, right, bilo znači da sabah ima na podel, tijem gdje je natišan etno je bitno, uvijek mama i da je imama i taj je po novom mišljenju i taj je odobro ima hazni, odobro je, je, je naošo u zanju, odobro ga je također idno sa vremene uleme i ovo je stav imama Buharije jer ja se može zaključiti ovog sahija gdje je nastavio poglavne kaže učenje kad ije imama i muktedije bilo da se radi o namazima kad ima učin naglas ili u sredbi bilo da je napučilo mjesto boravka, uvijek učiš tam tako nastavio pogleda. Pa znači namaz ne bi vredio otim na ovakav način, kod seba, kod imamo Šafije, kod imamo mišljenje, kod imamo Haizma, kod imamo Šaukjanija, kod Buharije, kod imamo Buhari, Stajnjina i kod drugih učinjaka. a Svakako ovdje autor spomnio dokaze argumente ovih, ovih skupina i odabrao je mišljenje da se uči zajimavanom uvijek i mislim o tome opušenog odloga i za namaz, ne bi sada vedimo da to sve, te argumente spomnio s odlina, da možete svetak i svetak, najviše stranice znači opšive argumentima svih, znači ovih skupina ili svetke mišljenja, pa možete se raznačiti samo pogledane, ponavljamo, jednoti isto u svakom slučaju isprava je mišljenje i najjače je što odgovara savršeno argumentima i jedne, i druge, i sveće skupine i mišljenje koje pomiruje sve tri ovaj vrste ili sve tri skupine argumenta jeste da se uči za imanom uvijek bilo na noći, na nemiru na dva, uvijek Moktedija uči za tijelu za im Ako na, no, ako na, na, na delim dodajem i slučene sure, neći snediti. Dok ako imam uči naglas, ne smijem učiti sure. Imam kad uči takšo, to učiš Fatihu i da imama, ne smiješ učiti sure njega. To šegle samim premijenima. I sredno spominje o svoj tata, a nam po tome pitali. Da nakon što si učio Fatihu i da imama u namazima, kada uči šta? Naglas, ne smiješ učiti čega. Su. Ne ima svima. I međutim, po hanetijskom, međutim, se ne uči. Shodno, u prethodnom razumijevanju koga smo morali pokazati da s tim hanetijskim učinjacima, hanetijskim srbijtima je namaz šta? Pokvaran, je li tako? Jer ne šta? To je kad višno ono, kako čovjek zaputati, znači sve što neko uradi, mimo njegovog razumijevanja, da bi to bilo šta, bahatel. i morali bi kazati da je namaz susŠ uh, Hambel isjski maliki iski učenjaka baltin koji taba jakakšm, jecija, iuma i bajda. to tak to jer ima vočiu ištam no. a oni kaže nama učenje a vi istirali in zimana i ima islama tri <laughs> če mil leta vinišeči wow. ova jer jer kada pogledamo han haneta iski dan nas peze svediojo pirrke pola sman. Možda malo manje od toga, ili, ili 50% samohanefizije u sredenju. Tako da je to neistano. Ovo je vrat će opet ić tihada. I ovo je šta? Ić tihada. Tako da je to na vrsta ić tihada u kojoj čovjek može preferirati jednom mišljenom i niti ko sledi suprot tome. Želeći argumente i želeći argumente. a Želeći argumente i istinu, ne želeći samo puk i šta. Meni se. To ne biće poistavijete. Da vidi da je ta tiha obava i za razprvu naručiti. Kaže, ja neću ovdje sredim. To namaz bat. Zna da je vađim i pored toga okredu se dječim poslanika sa otam dječima i, i, i, i mama, tako mi je namaz bio bapak. No međutim ako čovjek kaže, daš imam vizni argumente i ti su argumenti svehati i kad mene je jasno mogu proći i jasno im kažu da ima učinima i mama, tako mi je namaz ispravan kao tebi, odnosno ti bi imao akciju. Jeliko, odobrat drugom mišljenju, jer biste nam nije dvije nagrade, onda bi u neminu ruku jednu namiru. I to je znači od njimosti Kolahata, Baratioza, Ala ovaj, prema muslimanima Znači da su došla ta razilaženja To je znači ponekad znači u očima krupna, no međutim opet še vijet prelazi tako blago teko njih znači, i ne bili nikako muslimane nego znači imaju pravo ovaj, naši učenjaci na ištihadu I da su I ovdje, šta je ovdje sada stvar ištihada, možete mi kazati, a zašto je ta ištihad? Zato jednostavno što I štihad je bio, i uvijek je neko dolelije šta u sami pogodio. A neko je šta? Bio dalje bi u Da su svi uvijek bili jedno. I kada promaše, onda bi svi promašao i šta? Istina. Niko od umeta je da bi tako se jedan bio vjeru šta? Izgubio. To bi je bilo jedan od mjera vjeru. Da su svi promašeni učinjati što je ne mogući svakako. Prez umet neki složite da laletu. A da, toljimo, da se prosimo da su svi učinjati pođim na sobrišnog, Zašto znači, ne bi odjerilištene šta? Izgubio. Al va tome, ovdje kinstine ostaje i svako može doći do istine da bi isti šta. Argumente, a je ko promaši šuka ima šta. Na drugoj, ok, ako ti ne zaslužiš ne doći do zapustima. I tako istina čuvana do sudnjeg sta. Da, iako je ja, on možda jedan dan je pogodio tu istinu, to znači da ima neko poradi po njemu i kaže poslanika od strane, biće jedna skupina dobova meta, koji će ostati na istini, neće znači ništa, što je ti. Ovaj dok da se tu svog Zato da je uvijek jedan skupina, znači uvijek jedan dio umleta je na istinu. Iako se o odnosi, kada je citirani, odnosi na drugu stvar, no međutim, uvijek je jedan dio umleta na istinu. I zato znači kada imamo mišljenja, kada imamo pijet mišljenja u pijeku, imamo podređeno pitanje, imamo podređeno pitanje, pijet mišljenja. Ne smije, niko nije može dovoljiti sa šestim mišljenjima. Imamo pijet mišljenja po pitanju, pijet mišljenja Imamo tri mišlja po pitanju potiranja vrada, imamo pet mišlja po pitanju, ne znam, potiranja glave i sve što toliko. Ko dođe sa šestim da je novotar? Jer on to je došao smatraje šta? Ispravljenje, o tako? A oni ih dve smatra? Ne ispravljenje. Znači, četrdnesto veća i sam svijet u tani i ne zna, Ha, potom je pitan, i tebe je Allah obravio svjetlom <coughs> imana i filmom da si došao u 14. soviću da pojestiš ko su manima šta je je mu Osim ako se radi o pitanju koja je sada u nešto rijekla. Pitanje, ne znam, određene stvari, vezane na <coughs> genicinu, za ovo šarijesti stav, pa može jedan učenja kada se ovako, drugi ovako, da će ovako, ja šta je jasno. Dokaza, nema jasnog dokaza, pa može biti različno mišljenje, kada čovje dođe sa novim mišljenjem, ne smatra se novo tako. međutim, klasična, tikska ili akajska pitanja, pogotovo koja su, znači pojašenog u mene, nema znači novih šta. Nema novih mišljenja. Tu su vrata i štihada čega. zaključana U kom smislu? I da su, da su uspavate, da su lije sami u smislu mnogih mišljenja. Ali nisu zopkorena vrata i štihada u smislu odadnira jednog od to je danas učenjak u ono vremenu. I ono ma prije govorio, dođerom pitanje, i odadnira ono ma mišljenje, i on dođe i odadne mišljenje. I ono mu dozvodimo. <coughs> I ono dozvodimo od samome mišljenje. O čemu gledamo? O kratičnim pitanjima šervena. Pa su s jednoj stranu vrata zatvorena, a s su otvorena. Jer kada bi je podnita vrata dozvodne za novim mišljenjima, imao bi danas mjesto tih mišljenja, imao bi imao bi išta hiljada mišljenja da biraš, da samo pročitaš da života bilo bi duže više. Pogledaj, znači, kako je to šarijet ograničio, čuvanje gore. Imaš, znači, tu baštu, cele potvijeće, ti ih gledaj, razumaj si. Ako imaš, znači, mogućnost da ištjeha, znači tako na svakom, Pogledaj, ko koji nalipše, mi je še odbelej. Sele musik je uči fatihu iz kad imam završi fatihu. Kad imam završi, imam je še in da, on katovši, alhamdulillahi rabbil alameen, pa star je i pječ šušta, alhamdulillahi rabbil alameen. No, mi je učiš fatihu. Ili je fatihu obaveza, pa sa sušajte učenje fatihu, naša toga uči fatihu, ili učenje sure šta. Sunnet ati učiš fatihu. Izgovor, riječ Amin na namazima o kojim se uči u sredi, takavko se izgovara u sredi, a na namazima o kojim se uči na glas. I o tome smo govorili, opušljeno, poslani kao sam, kaže, kada imam, kaže Amin, recite i jer kada se poklopi to Amin sa Aminanjem Meleka, bit će ono prošten prošle grijece. No međutim, muktedije uče ima, a, amin ili ta uče, znači cemir, sa imanom, skupa. Znači imam i muktedije i to skupio sa amiranjem neveka i tako im biva opušteno. Sve treba predstaviti imama sa amin. Evo, kad završi ono dalin, onda svi skupa kažu šta? a Znači, ako znaju muktedije, ovo je kada, kada imam izgovara šta amin, na glas. Sopinom, nemožemo ja znači sada imam izgovara. Ako znaju da mi izgovara nakon toga, amin, onda će ga malo pačko, pa će sa njim izgovori, reći ga pred linčom. Nelje, je da čovjek dulji namazom kada kanja ljudima kao imam. Kaže, Ebu Masaud, kako je Ebu Masaud? Ebu Masaud? Anansari. Pa sad to kako imamo Ebu Masaud, a imamo Ebu Masaud. Anansari, Kaže, rekao je poslanika o sveme, u sve rekao je čovjek poslanika o sveme, kaže, ja ne dolazim ne namaz na sabah, zato kaže što taj i taj što nam sanja, nije spominuo njegove ime. Pa je ovo, od Edeboj, od Edeboj, kaže se šta taj i taj, ili jedan, ili imam kaže Kažemo, neki imam, tamo radi tako i tako, neki hođa, neki ne znam, ali mi rekao, neki daje, a nećemo spominjeti šta, imena, jer spominjanje imena nije, po, nama je cilj šta to Taj propis u radio imam u Bugojnu ili u, u, u, u Bihaću ili ne znam u Saraju ili mm -hmm. biro gdje drugo isti šta. Propis. Pa zbog šega onda spominjet nečija imena. Pa kaže, taj taj nam kanja, Jeli, kaže, znači ne spominjuš li ga po imenu, pa oduli, pa ne dolazim na sabah. Pa se je kaže, poslanik sallalahu sallalahu sallalama razlijutio, kaže, nikada ga nisam vidio da je tako ljudi. Košta mi وخطب السيد في هذه المسيرة العظيمة كان هذا الفيديو ده لوشي قالها او كاجا يا ايها الناس ان منكم ملثرين فجاءوا يوم الthought Here's a thinking process that leads to the desired output: 1. **Analyze the Request:** The user wants me to transcribe an Arabic audio segment into Arabic text. 2. **Analyze the Constraints:** Only output the transcription. No newlines (the entire text must be da njega je i slav, i star i čovjek koji ima posebu nefasnu pa neka skrasnu. I klanio je čovjek za Moazom radijel Allah pa Anhu koji je učio sa surom iz Bekare počeo namaz pa je poželio se posljedniku sa osobom pa mu je rekao efetanum enteja Moaz i to je ponovio tri puta kaže jesi li ti Moaz onaj koji ljude iskušavaš iskušavaš njihovo šta sa Došao si i iskušavaš njihov zaborit. Kaže, što im nisi tanjao za sebi, hisno, rabbi, kel, e'ala, o šemsimu, duha, ha, on ne ide iza sura. Znači, popola svemce, opilike, magahna sura, zaučit. Kaže, što im nisi tanjao te sura? I to govori kome? Za najbolju generaciju muslimana. Pa znači, ako imam znači, da će obcedeti tanjaču iza sebe, sam vam jednog, da zna da će trebati jednog čovjeka iza sebe, neslije to raditi. je nama nije dužnost da vjeramo ljudi iz neko da dođu ljudi u džamiju. Tako da, ako zna da će ljudi biti opterećeni, neslije, a ako zna da će do njega mladi ići, mogu, mogu dužnost stajati na sabah, možda ne nego samo mladi ljudi, primjera ja. razi, jel? Right. I da odubi na namazim, neslije. I oni su zadovoljni. I tu je granica, Njihovo je zadovoljeno. Dok znaš da naprećeš ljudi, dok znaš da naprećeš šta? Ljude. Dok čovje zna da bi oprećio, znači treba, treba skratiti namaz. Pa po sami kao srme ponekad prekidao namaz, znači čuši, a ne prekidao nego, skratio bi namaz čuši, da bi plaći djete, bojići, da to ne bude sticat njegovoj majke. I ako plaće djete i djete, plaće, koliko puta proće? Plaće, plaće triče, znači života plaće uvijek nešto palio, tako, nikada zadovoljio. No međutim, znači to zbog toga da ćemo kratiti namaz, da zbog toga znači djeteta malog, zbog a, gledajući njegovu majku, koja ima sad sebu, možda koja je teže da sluša sa što da djeteta, nego nekom je da stoji u namazu, a ovaj poslanika otrame kratio namaz. No međutim, kratjenje namaza ne znači nikako, da se ne uspospunjavaju rupu i srežde i da se hranja sportski namaz. Kao što znači, dok stanu, dvije, tri minute ubr glave, pojedno je završeno. To nije namaz. To nije namaz. Namaz može biti kretan ili se uči sa kretkim surama, sa tođu hovallahu ahaj. Inna a'atana kelekao ustad, nije problem. A međutim, mora biti šta? Uputkunjen ruku i mora biti uputkunjene srde. Lijep, došlo je da rekao Allahu ko samikao, kad bi krasio namaz, ali bi ga I došlo je da je rekao nisam nikada stanjao iza imama da je tato kraće učio na namazu a da mu je namaz bio pospuniji znači to je to ovo tato je kratak namaz a tato je i to še je traži da, da, da ne otvrdiš njega da njihoj namaz bude šta potpun da ne umiješ od vrijeme i to je znači ono što ti kaži što ti kaži od ima Mi nisam danas svojim iskušanjima, pa svala Allah. Ljudi, prilišam, kratko kanjeno, međutim, treba gledati drugu krajnost, zabljernosti ću jednu krajnost, ali ova druga ništa manje opasna. Može čas biti opasnija. Tako. I ali kada mi odjedimo namaz, to neće poklatnih ne u namaz. No, međutim, ako ga skratimo suviše pa ne uspijemo proučiti ruknule, nam različit ćemo da nemoj papri da su pokladni i sebi i drugima nam. Sa treba znači paziti Studio Kesar Repremio je za vas širok izbor audio i video izdanja i samskog sadržaja. Potrebne informacije možete dobiti na kontakt adresi kellergasse124020linz, Austrija. Ili na web portalu bebebe.kerserminuslinc.com بعزم الابات من سسما وخلى جرى العمر يمضي ورا من